El-Rahim Allahu Akbar Rabbuna Allah Rabbuna Allah Allah Rabbuna Allah Rabbuna Allah Falënderimi i takon Allahu Subhanehu ve Teala pa çdo shpëtimi që ofshin në Muhammedin Sallallahu Alei ve Sallam familjen e shokët e tij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 din kafaru fi qanubihim alhamiyyah hamiyyat aljahiliyyah fa anzala Allah sakirata tema nje çn mesela që musliman kanë dalluar nga mushrik nga idhitarë nga idhitarë والزمهم كلمه التقوى وكانوا احق بها واهلها وكان الله بكل شيء عليما prayve pravo apa pecheştele tot ce le-ți kanë pasat ca să în fișlima edă duar trokitia pasai pravve pravetira ka qen el makruk ba kubbark ardën në formën e madhe do thot dredhitë mdhoya dhe, dredhi dhe kurthët e mdhoya veprat e tyra ka qen kjo që muslimanëve besimtarve aty të cilët i shpurojnë Allah subhanahu wa taala apo njerëz të devotshëm ti vendosin barikada para fikrës, tyra dhe para veprave tyra dhe para ibadetit tyra që ti pengojnë nga rruga e Allah subhanahu wa taala pastaj pretendonin se dojnë Allah subhanahu wa taala ndërsa nuk veprojnë Në thot për nga beri sallallahu alaihi sallam E shkën tërvikë saj Pashtu si, për e vej pravetyra ka që Për mëndimet e tyra për Allahon Për mëndimet rëjshma Idh dhe ala i ladhina këferu Fii qënubihimul Hëmijët, hëmijët aljahiriyya Fa anzal Allahu sëkinetemu Ala rasulihi Wa ala lëmumimin مت التقوى وكان احب بها واهلها وكان الله بكل شيء عليما اتقت نفسي بنور من فؤادي حين ما راجت يا رب العباد في جراتا دا سريالي روجا ادريت اليجيرون هوجا اندروار شكري عليو حين مراد جئت يا رب العالمين في شراقتنا في نور من فؤادي حين مراد جئت يا رب الرحم الله ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وشهد ان لا اله الا الله La lah, wa hdëhu la shirikela Wa shhedu anna Muhammadan abduhu wa rasulu Wa ba'd Lejzër, vazhdojmë nga me derësin ton E që kodbojnë me mëtëselit, me të qështjat Në të cilat për nga beri sallallallari sallam I është këndër rrëja i tharëve të gjahiljetit Prevej prave Apo prej të qështjave të cilat i kanë pasë ata Ka qenë fishlima edhe duartë rëkitja E kanë boj i badetë Allah subhanu atëra ose kanë falë një loj namazim e të cilën kanë trokit duart e veta dhe kanë fishlu, ose ju kanë lutë në këtë mënirë, Allah subhanu wa ta'ala, nga se Allahu ka parmeva ma kena salatuhum dhe nuk ishtë namazi tira, dhe namazit tjirë, salaj thutë edhe namazit edhe lutjes. Në datë në lutje e tjirë dhe namazit tjirë nuk ka qenë në qabë, indelbejti illa muka në vëtë tëzdhia, nuk ka qenë përvesë se duartë trokitje edhe fishlim. Në këtë mënyrë janë mundu me bå ibadet Allahu subhanahu wa taala fadzukul adhabe bima kuntum takfurun Allahu subhanahu wa taala thot shia na dënimin ditën e kiametit shia na dënimin për atat që ju bënë të kufur. Në tëa për veprat të cilat i kanë llogaritur si ibadet dhe namaz me të cilën ofrohen te Allahu subhanahu wa taala e që janë vepra të këta është fisllima e da duar trokitja. Thot kë ajet Ne bërë në vetë qartë, shkët zhëllë i badetit me të cilë njeriju e forman nga vedvetje e ti, apo e shpikë dhe nëndën të afrohet e Allah subhanu me ta'la, është Allah hu i papranuar dheri sa e i vla i badetit nuk ka orënë Quran, asës unë lejtin e pingamberi sallallahu aleyhi ve sellem, nga se si kur kështë qenë e pranuar, ishte pranua dhe prej mushrikve, për për Allah nuk pranën shpikjet i badetit në to ata kanë shqip këtë çështje, edhe kanë menduosen këtë mënyrë bota ibadat Allah subhanahu wa taala dhe me këtë ofrohen te Allahu, e kurse se te Allahu subhanahu wa taala nuk ofronë as si hiç na bota të qartë, pasi që po flasin për çështje që pejgamberi sahasum i shkundrvi ehelu xahiliet, domethënë këtë lloj ibadeti e ka heqë mesin e muslimanëve, nuk ka më ibadat me duart trokitje edhe me fishllim. Edhe nga kjo bota qart, të qartë, si të gjithë ato sekt që janë tarikatet e dervishave, to të cilët mundohen me antilahijeve duartrukitje dhe fishlim të bimet e tyre i bojnë dhe mendojnë se në të adhuru Allahun subhanu wa ta'ala kjo është e kotë batil preve prave tyra Ska osjon ngadinia Allahu subhanahu wa taala na thot nuk ka zbrit Allahu për këtë përveç se çka ka ardhur ajeti që e kundërshton këtë i kundërvihet kësaj dhe se pejgamberi sa u ka ardhur me thirrje që i kundërvihet kësaj veprë na thot kë nuk ka bazë përveç është vepër e sheikanet nga se Allahu subhanahu nuk kërkon nga njerit këtë vepër andaj ka thon poeti e ka alallahu safiqli wa ganni atë ka thon Allahu ti doartë të rëkit për mua dhe këna për mua, o kull kufran, osemi min kufrë e dhikra, e pastaj thuaje fjallën kufrë dhe të shuaje të zikrë, se pa e madheranë Allah subhanu wa tala me kufrë, në tëtë me vej për të tyre prezentojnë këtë fjallën e poetit, dhe tëtë vej për të tyre kanë doartë të rëkitjen, a u këtanë i badet të tyna, fishlimën edhe kufrin e pastaj e qurin dhikrë, zikrë kënsë sa e adhurojn Allahu subhanahu wa ta'ala. Ndaj këto janë veprat të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ardhur dhe që ka hedhë këta nga mes i muslimanëve, mos me ekzistuar mes i muslimanëve. Etë që kanë synë vepër e mushrikë. Pastaj preveprave të tjera që kanë pas nifakin në besim. Ndat nuk kanë nifak hipokrizia në besim, dytyrësia në besim. Kur kanë synë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kanë thonë jemi musliman. Kur janë takuar o këta me shoktë vet, për i mushrikëve kanë thonë ne jemi me ju. E për nga mberi sallallaj e së më ka, ka luftu këtë vejpar Nuk i takon një muslimonit apo një njëri që tjetë dyftërsh Të regon një besim akidën të, të regon tjetër një akidët besim e timonit të, të, të regon me besim tarët e pasaj kur ullit me jo besim tarët të, të regon kufrit Kënë nuk i takon muslimonit Pasaj për vejpar atyra ka qenë thirë e atyra në dalalet në humbje me diturih Dhe thirë e atyra në kufr me pa diturih që të dyja i kanë pasë. Pre tyre kanë pasë njerës, kanë qenë ditur edhe kanë thyrë në kufër me diturit duke ditë vërtetën e kanë muhua, si shka thënë Allah subhanu wa tala për... Ale kusharan por brief ta të thurë, e Hudwa e arifunohu kama arifunah ibnaahum e dinvarthetaëtan dhe e din pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se është e vërtet siçi njohin fëmitë vet në mesin e fëmijëve të tjerë. Domethënë se siçi njohin fëmitë vet në mesin e fëmijëve të tjerë, ashtu e njohin të vërtetën thirrjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në mesin e fëmijëve të tjerë. Domethënë se është e vërtet, megjithatë ata ta rrassen me ditorin ndalet. Mi po ka pasur për atyrat të cilat kanë sin ignorant qëllet kanë folë nejmër të Allah subhanu wa ta, kanë folë për dininë Allah subhanu wa ta padituri. Al oh, subhanu wa ta, si që kemi fillu, në thotë për gjithdo ejmër dhe cilsi Allah të cilë ashë përmenjën të Quran, aftë të sunet në pingambejri sallallahu a salem, duke folë rrëtasaj me të shpjegim qëkurt. Sante filloj me cilsi për cilsive të Allah subhanu wa ta, ajo është qërtime. Allah subhanu wa ta, për cilsive të veta që i ka, ka dhe këtë cilsi, edhe i të që اذا ان جواربه العتاب او العتب العتب وصا العتاب العتاب aspect njehsor do thidhri me mo evogul hidrimi me evogul skala me evogule hidrimit esh çortimi allah subhanahu wa taala e ka kët selsi ngaditi ibn abbasit radi allah an se transmeton nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qama musa khatiban fi bani israil Se Musa a.s. është ngritë dhe kanë bajtë fjallim khutbë para bivet Israili, dhe të, të bëni Israili. Dhe ka ardi kush e ka pytë, fësu ilë ejun nasi alam, kanë pytë cëllin njeri është një më i ditëri, kush është më i ditëri? është përgjigë Musa ka dhanë, fa kala ana alam, fa unë jam më i ditëri. Fa atab Allahu a.s. a Allahu e cërtajë. Fë atabë Allahu alih. Qarënë hadithënë pëngë ambejlë s.a.w. Që pëngë ambejlë të silsanë Allah me këtë silsi, së Allah e qartëj musajnë. Nën të atë presilsi vë ta Allahu të shinka, së aj qartënë. Fë atabë Allahu alih, idhë lem në ruddë l'ilmë ilaj, nga se nukë këtë tëj dituriyën ta Allah s.a.w. E pasaj Allah s.a.w. të mësoj musën, më shkume të ku al-khadir, al-khadir, së al-khadirin, nda që ka përmendë Allah subhanahu ta'ala takimi Musaut me Isan nga se këtë dash me tal Musa Allahu e di mësë miri se kush është më i ditur e të flet për atë që ka e din aj e të tatë që mën jëmë i ditur në këtë qështje edhe pëse Musa është shkute El Khadiri apo El Khidri në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t mi po kardë si pasilsis ti kardë në hadithin e Bukharijot se emrin që kamarë el-Khadir ashpre fjales el-Khadir i thoi në gjelbrimit nuk është ull në do një vend dhe të sembra pa ti ajveni ka gjelbru ndaj e kanë thirën el-Khadir nështë a emri ti nuk është el-Khadir ka kulemi, kulemave fjales shumë rraf emrit ati se si ka mësi më ardh mi po emar i qartë dhe më thonë delil cakë se shisha ka pasë, më nuk diet. Ndërsa Ibn al-Khader ka marrë hadithin e pejgamberit, e ka marrë nga kjo se kush ul ajvan ka Zelbru. E al-Khaderi nuk e kon më i ditur se Musa në çdo çështje. Ka së rivajete do Buhariu dhe Tirmidhi veqall se Musa o kur ka shkuar te al-Khaderi e ka thonë me më mësu mua, nga ajo që unë nuk e di, dhe ka përmendur Musa i, se on disa çështje më i ditur se ti, dhe ti je në disa çështje më i ditur se on ndatëse të datë gatëri u qon me ditur se musa. Edhe Allahu subhanahu ka çortu pse ka këtë diturin krejtë vetë dhe ka thon on jam me dituri. Ndaj ka ardhur e certimi Allahu subhanahu te ala Musa që ka ardhur hadithën e Buhariut edhe të Muslimit. Ndot për cilësive të Allahu subhanahu te ala që është shumë të interesant, argumentimi është me këtë hadith të Buhariut dhe Muslimit se Allahu s'ka çortu Musën dhe cilësia e Allahut është çortimi se Allahu çorton. A tha pse çortimi apo al-itab ose al-atb Qëptimi në sveksin gjusër, është se hithrimi shkallën ma të vogënë. Dhe ma të ngrada ma e vogënë e hithrimit, është al-itabë, apo së qërtimi. Qa është prejtësivëtë allahu subhanahu wa ta'la është al-ajjabë. Al-ajjabë dhe në tëtë që ditë. Dhe të allahu subhanahu wa ta'la prejtësivët e vajta është që ditë në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në Në përëdhë në suratë sëffat, ajëtën 12, Bel-aqibëtu o jesëkharun. Ma dhe që ditëm, nërsa të të të adë. Tëtë ibnë gjeririn, të fsegirin e ti, komentin e Koranit, dërratë lezimit ajëtët, ka polemik, më përët që të dyjë lezimit janë sakta. Në lezim është bel-aqibëta o jesëkharun, lezimi sakta është. Në dërsa lezimit jetë, dhe më thome fatha تياش مفتحا دلسا لزميت يتر بل عجبتو مدم و يسخرون قوبتي مي با الراس عجبتي محمد شيطات ابن جريره تاس اختلفت القراء في قراءه ذلك كوبول مي كون درثان يمسن الكزوسه القرانه تنيوهر رت لزميت هاد الايات فقراته عامه قراء الكوفه جد لزوسيت الكوفه تنيوهر مدام تراقوت الكوفه كان لكزو بل عجبتو و يسخرون كان لزوم مدم çdo të themt bel azma indi wa kabra ittihadum li sharika o shban e madh allah subhanahu allah qri çështje të madhe se tani erdhi të ishte vogël me po të allah e madh o kan ittihadum li sharika se se ata e morrin allah subhanahu wa taala shaq allah u ditet me ata mushrik tush muin me besu se koll allah partner qosh qvetin inkrijim apo na dhurim adhurot tjetër kozbaç allah wa takzibuhum tanzili dhe si ata e përgjeshtrojnë vahjina Allah subhanë vahum jesharun edhe pastaj edhe talen Allah subhanë vatala që ditët ndërse ledzusët e Medinës dhe Basras dhe diso nga ledzusët e Kufës të të kanë ledzu bel aqibëta me fethëha që dhe të tët ti Muhammed që ditësh me ta se që shëtë përgëri ështëroj dhe prap talen dhe prap talen që të dy ledzimet njën të njohërat e ulematë Dhe më të pranuarë, lëzimi pranuarë, andaj, lëzimi belë aqibtu është i pranuarë, dhe me këta mujnë me argumëntu, së të prej si sivëta Allahu subhanu wa ta'la është se Allahu që ditët, sikur ka ardhë kë ayet. Tëtë Allahu subhanu wa ta'në suratër ra'dë, Wa in ta'jëb, ta'jëbun. Nëse çuditësh i Muhamedit, vërtetësh për të çuditë. Fa'axbun qauluhum eida kunna turaban os por tojudit, fjala e tyre kur e thënë mushrikva, eida kunna turaban, e pasi që të bëhemi dhaj, e inna la fi khalqin jadide, e pasta do të krijohemi përsëri. Na thot Allah subhanahu wa taala garitja al natira os ç është për të çuditë. Sot Ibn Jaririn tafsirin e ajetet, koment ta ajetet, duke e përcjellnë nga katadeja të atë se fjala, ojnë të jëb, aqebë, të aqebën, nëse që ditë është, është për të që ditë, nëse që ditë është i Muhammed, nëtë atë fjala Allahut, nëse që ditë është i Muhammed, vërtet fjala atyra është për të që ditë, nëse që ditë është i Muhammed, aqe për Rahmanu të bërra, është që ditë edhe më shiru si nga fjala atyra, se si atë e përgërjeshtrojnë dërgjimin të ndë, edhe e organizojnë ringjalljen pas vdekjes. Do thot Allah subhanahu wa taala, për cilësive të imë këtë jetë ajo mëtohet se për cilësive të ti e ka edhe çuditë. Se çuditët. Transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu, ndërsa nga argumentet nga sunneti është hadithi e Abu Hurayras, hadithin Buhari dhe Muslim. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dora e hadithit është se një person ka artë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka dashme jetën me, me prit dikush si musafir. Mi pop pejgamber sallallahu alaihi wasallam i ka pyetur ato vetë, a keni diçka për mi dhan musafirit më hor? Kan thon, nuk kemi. S'ka pas pejgamberi sa von kur janë shtëpi. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për mi jetë këtë musafir më smemëjt pa hëngr, kafir shoktë vet, ka thon, a ka dikush që e merr? Përsi për mi si, për? jetë një nat këtij kumendeit, edhe mi dhan me hëngr, me ushqye. Ka thon joni prej sahabeve on eja rasulullah. Dhe tashku ka i Ako ka thënë bashortës vet Pejgamberi sahasum ki ajo shtumafir i Pejgamberit sa selam. A ka diçka me hangës shtëpi? Ka thënë shoqja e vet, nuk ka kur gjant përveç ushqimit të fëmijëve që e kemi. Ka thënë kur të vjen mramja, merri fëmit edhe shtenin në xhum. E pastaj, këtë ushqimin e fëmijëve më dhanën musafirit dhe me fikë dritën që i rinë që e kanë pasë, e mu dhosë janë të ngronë në bukë, dërsa këto mësë me ngronë, e me hungrë vetë më safiri, se së kam jaftu është qime. E të nëjësëmon, u ka thonë për nga mberi sallallahu alaihi wasallam, ti personë, në dirivajat ka ordë, aqeba, aqeba Allahu azze wa jell, u shudita Allahu subhanu wa ta'ala, dhe se në trasmetim tjetër, e më thonë, trasmetu që dhe, o min fulan vu fulana nga fulani dhe fulani për veprën që ka bë. Në dhat Allahu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam më ka thënë se Allahu, si te, ajibAllahu, ajibAllahu, lejla, allahu me këtë cilësi ajo është çudi. Në dhat Allahu subhanahu wa taala, siç ka transmetuar im tek, ka thajib Allahu, ajab Allahu min sani'ikuma bi daifikuma leila, Allahu ashuditan me veprimin tuaj dhe me respektin tuaj që keni bën musafirit juaj në mbrëm. Po ston hadithën e Buhari rradiallahu an. Hadithën e Bukharijot Thot për nga veri sallallahu alaihi sallam Ajab Allahu min qowmin Allahu që ditët me disa njërs Yedhkuluna lë gjennete Fis selasil Kan mehin gjennet Be zinjir Në thot me zinjir Kan mehin gjennet Rëshmëgjimit hadithit ka fjartu le ma Njone prej kuptime vë është Së këta njërsë që kan mehin Me zinjir në gjennet Jel njërsë prej musliman vë të cilët janë zonë në gjihad e robë prej mushrikëva, e pastaj kanë qëndru fejën e tyna, janë sprovu dhe kanë vdekë në zingjirë, dhe më thanë pranga, e pastaj hinë gjennet me pranga. E thotë Allahu është që ditë me disa robë musliman të cilët hinë gjennet me pranga. Ndërsa, që e kanë thanë ulemat, është që la Allahu që ditë me zingjirë, që hinë gjennet me zingjirë. Janë kanë thanë njerës, të cilët muslimant ju kanë shpal lufë të vendeve të kufrit, në në thanët kur ka egzistu gjihadi, dhe janë zonë arabë prej moshrik dhe, i kanë zonë muslimant e i kanë lidhë, e i kanë pruën në vendeve të vetë, e pas ta ja kanë mësu islamin, e kanë hinë islam dhe kanë vdekë muslimant edhe hinë gjennet. Me në fjallë i kanë pruën me prangë ga me ishtinë gjennetë muslimantën i kanë zonën e rob, u kanë sport luftë e kanë shiru ato vende, kanë zonën e rob për mosreqvet se cilët i kanë ngritë çopat atë kundër muslimanëve e pastaj kur janë zonën e rob, i kanë pranuar në islamën e kanë pa ordsin ata të bukurinë e islamit edhe kanë him xhennet thot pejgamberi axhabun as për çuditë të Allahut me disa njerëz që him xhennet me zinxhir, do të thotë se muslimant, sepse si kuqme ditë e kanë marrë kanstin islam pasi që i kanë kan zonë robë e kanë lidhë me pranga, kanë hin në islam e kanë vdekur musliman edhe hin në xhenet, ka thonë me zinxhir. Siç kemi thonë, as çdo cilësia e Allahut subhanu te ala, domoshta nuk flasim rathmonires edhe gjithmonë e përsërisim këtë, që mos më gabudi kosh, siç është edhe cilësia që tham çuditët e Allahut subhanu te ala, edhe cilësia e çortimit janë prej cilësive të Allahut subhanu te ala nuk flasim për moniron, nuk e ka krahasoi me krijesa të tjera, domthonë nuk është udia e Allahut, sukur çudia e Jon, nuk është çortimi i Allahut, sukur çortimi i Jon që e bëjmë, në të katërt këtë moniron an donuk flasim, po e besojmë ajo fjalë që ka ardhur nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe Allahu në cilësoi me çdo cilësi që na ka cilësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nga sa pejgamberi është krija sa më e ditur, më e miri që janë af Allahut, siç Allahu subhanahu wa taala si më e smiri veten, siç na ka lemburajën Kur'an për veten e tij dhe pejgamberi sallallahu alajhi hadithat e tij për Allahun, ne gjithë ato i besojmë duke mos hyrë në olen e monigros, moniren esencive dha imrat Allah subhanahu wa taala. Përse si vetë Allahu subhanahu wa taala është edhe al-Adl. Dhe secili argumentuar nga Kurani dhe Suneti ka kuptimin drejtësi. Secili Allahu se Allahu subhanahu është i drejtë dhe nuk bën pa drejtësi asnjëherë. Transmeton Buhariu dhe Muslimi nga hadithi e Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu an taqut. Na dihet ne pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në plocë të luftës e ka marrë dhe e ka ndarë me sin e sahabeve. Dhe ka pas edhe në të kohë për njerës dhe si që ka dhe sëtë që i rritin gjonat dhe e tëpërojnë dojnë më të reguë gjithmonë se janë më të drejtë se gjithë ndë njëherë, në kone pingambejris asënë ka ndodhë kirasë, ku njerë i ka dashë më të reguë se është më i drejtë se pingambejris sallallalli e sallam i ka thonë pingambejris sallallalli e sallam Wallahi, pasha Allahun inë hadhi lë qisma ma udhi lëfiha këndarje Nathop pengambey sallallahu alaihi wasallam monyuran edaris pasuris e ka bome padrejtsi faqala an nabiy sallallahu alaihi wasallam fa man ya'dil idha lam ya'dil allah wa rasuluh pengambey sallallahu alaihi wasallam por jes takusht ai i celi esh i drejt dhe ndan drejt nse nuk esh i drejt allahu dhe nuk ndan i dërguar i ti drejt thanatsa ndarja pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem është bó, edhe më siman Allah subhanahu wa taala dha se ndarret që ka bop po, pejgamberit sallallahu sikur t'is bó pa drejtësi, Allah subhanahu wa taala me nia e kishte çortu dhe e kishte ndal nga ajo padrejtësi që kishte bën, nga se Allahu nuk e lejon pejgamberin sallallahu aleyhi ve sellem me bó zullom në tok, përkundrazë ka thu me të rën drejtësi dhe me vendos drejtësinë në tok. Andaj ka thon pejgamberit sallallahu kush ka musi më ka ni drejt nëse Allahu nuk është i drejt, edhe i dërguari i tij nuk është i drejt. عند اي ابن القيم <سؤال> رحمه الله <سؤال> نني ان اتي قصيده نتي فدول عدل من اوصافه في فعله اذا بريسيسيا ت الله هو تست اذا دريتسيا ن في برات تي ومقاله اذا فيالتي والحكم في الميزان اذا نجيم نطت الله سبحانه في برات تي اذا فيالتي اذا نجيم باش تي دريت مدا كسلسي يو باشروت الله سبحانه جثا تسينه ان لا سن قوس بر ايمره الله العدل nuk ka emër bravo te Allahut fil adl çdo ntat nuk është mirë tashtin me ardh dikush e mjanon emrin donjë fëmijës Abdul Adl robi drejtësisë qase nuk ka emër i Allahut el adl pozicioni i Allahut është el adl drejtësia ndersa nuk ka emër i Allahut subhanahu wa taala por el sihia ta Allah subhanahu wa taala ast el izz wal izza el izz do thot krenaria Kërnarija Allah, subhanë vëtëra, apo nga nimi Allah, subhanë vëtëra, edhe përse vjenë ma shumë se me një kuptim fjallë a izë. Nërsa pra emrave të Allah, është, e që mirë të kje cilsi, se kemi thonë pra emrave të Allah, mirë të kje cilsia, është el-azizë, ose el-a-azë, që të dyjatë, janë me një kuptim, dhe janë emra të Allah, subhanë vëtëra, el-azizë, edhe el-a-azë. Në të të lejohë të mubo emre abdull-a-azë, ose abdu ذل سئل سي الله تبارك اسره ميرت العز او العزه في آل الله سبحانه وتعالى اش argument per kta fat innaka anta alazizul hakim الله سبحانه وتعالى وانك انت ورته تي ازات سون بقره يا عزيز غانبتاري كرناري الحكيمي و يورت ابو في الله سوره ال عمران ايته تسجا وتعز من تشاء وتذل من تشاء kandoti zot engrat u izu engrat de yekranari u tizlu men tsha de kandon e posterson enesmon de yahup kranarin aba surat nisa yeti 339 fa inal izzati lillahi jami'a jit kranaria ita kan allah subhanahu wa ta'ala posa surat yunus ayati 65 inal izzati lillahi jami'a ash perserit vrateit jit kranaria ita kan allah بوسطو اسپرمن فلي الله العزه جميعا الله تيكون كرناريا اجد كرناريا سوره فاتره ايته ذات ذن سوره المنافقين ايته تت ولله العزه ولرسول وللمؤمنين الله تيكون كرناريا تدروارت تي دبسمطره حدثنا ابو هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ثت العز ازاري كرناريا است ازاري ام Kemi thonë se Izar është robë, dhe kemi thonë se prej cilsive të Allahu kemi folë për cilsis vëndën e kapë mës Izarë, ku kapët kemi folë për cilsia. Dhe prej cilsive të Allahu është El-Izë. Për nga berë sallatës salam, në trasë më ketë hadit këtësi nga Allahu, thët El-Izë u Izarë. Izarë jemë të njerëzit vishët Izarë. Izarë është robëa e cilë a vishët prej të kërthiza dheri në në gjojnë. Për më tepër viçat e njerëzit që rrobë su korresponda e ihramit në hax dhe kjo lloj thirrë i zar. Kjo rrob thirrë i zar. Allah tat al izu izari. Kënaria është izari jem. Ul kibria u ridai. Nëse rroba sila viçat ku viçat i zarri, në ta viçet e rroba prej në kërthis deri në xhytë e kamës. Pastaj një rrob tjetër hudhet mbi supë, asaj i thuhet ridai. نجو ارابا الله يثبت والكبرياء ورداءي درس الارثسيا اش رداء يما فمن يزازعني اذبطه كشدن مكتما امر ادناي عطا نتاكو كي تاكون نريوت متريغو كرنار او ساي ماي لارت سا الله سبحانه وتعالى او سا ما ماركيت سلسي متريغو بارانيرزوا Wal këbria u ridai, apo më të regu me ndje madh, i lart, me i sënë njëzë, nga sejnë prej cilsi dhe të Allahot, subhanahu wa ta'al. Si s'karnë hadithën e ibn Abbasit radi Allahan, se pëngamberi sallallahu sëmë jushlu të Allahot, duke thonë, Allahum ma uldhu bi izzetik, azat kërkojtë të te me ndërmjësimin e këtë cilsië, kërkojtë të te të mëmrojsh me krenarin të ana, bi izzetik, me këtë cilsië ndaj Bukhariju e ka qëtijen kapitun dhe nësa e ka përmejnë dhisa haditha se lejohët betimin cilsita Allah subhanu wa ta'ala dhe në fjallët të ti se se lejohët edhe lutja me cilsita Allah subhanu wa ta'ala nërtha hadithin e nesit radi Allah tët la tazalu jahannem të kulu halmin mezid vazhdan jahanejme duke than hadithin Bukhariju la tazalu jahannem të kulu halmin mezidin vazhdan jahanejme seher që t'juhen njerëzit në të cilët maritojnë jahennimin prejë mushrik dhe dhe më qatarë vëtë në dhejnë iqatë Allah subhanëm të lajë urdhrohen dhe hudhen jahennem sër që hudhen jahennemi a ka edhe të cilët janë për jahennem a ka ala numër a mbaraj numëri cilët është për jahennem a pa andër ka numër halë min mezid hëtta jadha u rabbu l'izzati fiha qadama dhejri satë dhej satën ndos zoti ikre naris fiha qadama قوم ابن التي جهنم فتقول قط قط وعزتك باستاي فله جهنيم وطات ميافت ميافت وعزتك بتو هات باشكرنارين تندا ويوزوا بعضها الى بعض ادن غسته جهنم مبلوهت و مبوشت كور الله سبحانه وتعالى ما اوندس قومه التي جهنم وصلت عن نسيم بن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما جاءت ايثسن صفا وذن مروه كان بكت لوتيه رب اغفر وارحم اذ فال ثم مشى وتجاوز عما تعلم ذ فالي نقاله اتمقات التيات الدين التيات ويبرم انك انت العز الاكرم غستي ما كراري وما اندشمي transmisi sakt andotha talguna imani afidullah por olemat se da ka spiegu Bukhariun capitul che flet por akida that wal'izzatu min sifati zatihi ta'ala kneria aboget selsiya al'izza aw spre selsiva chenis Allah subhanahu wa ta'ala allati la tanfakku an chenuk ndahat gchene Allahut fagalaba bi'izzati ay fitan jithakriesa me izzetin eti وقهر بها كل شيء ذاك صندوج دجان ما كتلسي وكل عزة حصلت لخلقه فهي من ذاك دكرنا ريكي وفيان كريسة بتي فيان غا الله سبحانه وتعالى نرسا قبتي من العزة كانتان المنع والغلبة المنع نطط بروي نطط الله سبحانه وتعالى me këta imbron muslimant edhe fitim në tëtë Allah me këtë cilsi edhe i fitan në tëtë me këtë cilsi nëti kërënari pre cilsive të Allah subhanu wa ta'ala është edhe al-azm al-azm në tëtë vendosje Allah subhanu wa ta'ala eko këtë cilsi të rasmëtan unë um musallama radiyallahu anha Ka qenë ngruaj e pengamberit, sallallari, sallam, para se t'i vdes burri i saj, ebu Selama. Dhe ka bo lutje pas vdekes që kanë të gjuë hëdhiten e pengamberit, sallallari, sallam, të të të gjuë, sallam, asë kërë më bëdheq, bashkëshorti, e kanë të gjuë pengamberin, sallallari, sallam, duke e than, ma herët, se kuj ti ndodhë në një fatkeqësi, le të lipë për të Allahu shë përblem për ata, dhe atë lë të kërkon që Allahu t'i kompenzojë, t'i zëvendëson me më të mirë. E kjo ka mënduar rreth këtij hadithit, ka thonë subhanallahu, ku ko munsi me çka më avancu Allahu këtë bashkëshortën ta. Aqo më të mirë se Abu Selama, s'ka mënduar se mes e sahabe ka një më i mirë se sa bashkëshorti i saj Abu Selama izili kafdek. Thotë ebona këtë dua, Allahu subhanahu wa taala zëvansai me më të mirë, ai ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu jamunsaiu martu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E thot, thumma azama Allahu li fa qultuha. Atar Allahu a vendosi se on ta them at fjal at lutje dhe e thash se kam menduar rreth asoj lutje, ja kam mësu pengaberi sahabe o maharet e kam dëgjuar nga pengaberi sallallahu alajhi se nëse ndon, diku ndonjë dikujt do një fatkesi, let thot se Allahu më shpërbli në atë fatkesiën e tij dhe më ia koprënzu më të mirë. Thot, një herë mendova ku ka muslim me pas dikush më i mirë se Abu Selama. Pastaj thot e thash kët lutje dhe thash fatë zogjëtu rasulallahu sallallahu alaihi wasallam do ndodhi fato u martova me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nezo te këtë cilsci ose cilcit e tjera do t'i besojna ndersa nuk flasin per monira nga se kjo nuk kusurte njerzit do fat per me pas këtë cilcite njerze do t'me pas zemra pastaj me ard zemren e mobil me ne çështë pastaj me vendos kes do thot se te Allahu subhanahu wa taala ashtu po ne besojm te Allahu subhanahu wa taala se kjo cilsci e Allahu te Allahu vendos eda nuk ka nevojë që me fole rath monirës dhe nuk do të thotë se kjo vendosje që bëjnë njerëzit në mënyra që i bëjnë këto do të më çenin edhe te Allahu subhanuhu teala, ndonse na kemi përmendur se për Allahu nuk di na çenin e letis, ka mundsi të flasim as për cilësitë e tij, ndonse besimin çenin e tij dhe cilësitë e tij është e njëjtë, nuk ka dallim, ndatysh beson çenin e tij dhe nuk e demoniron e tij dhe nuk flet për monirën, gjithashtu do të më beson me cilësitë e Allahut në imrat e tij, edhe mëse me fole rath monirës, ngase nuk keman mundsi me ditë rath monirës, cilësia dha çenin e Allahut, veç ajo s'ka na ka ardh nga Allahu Subhanahu wa ta'ala. Presencova te Allahu subhanahu wa ta'ala është al-a'ta'u wal-man'u. Al-a'ta' dhani dhe al-man'u masdhani, siç ka kuptimin edhe penges. Dhe premra wa ta'allahu subhanahu wa ta'ala është al-mu'ti dhanas. Allahu subhanahu wa ta'ala je. Allahu thot قال ربنا الذي اعطى كل شيء ان خلقه ثم هدا سوره طه الله ت ت ذاتي ان الذي اعطى كل شيء ان خلقه جزا دجان يا كا دون كل شيء جزا دجان يا كا دون كرييمين مثلا فورم ثم هدا فساي كا اوزو مثلا الله ييب ان اعطينا الكوثر يا محمد نتاكي ميدان كثر مثلا فسييفه الله ترسا ييب و اصلا حديثه معاويه معاويه بن سفيان رضي الله عنه Anhu ma, thot, se pënga bëjri sallallahu, hadithin Bukhari, men yuridi Allah u bihi khairan, yufakihuhu fi dhin. Se kujtja dën Allah u të miran, e u zan, me kuptu fejl, janë munsën me kuptu fejl, wa innama anë qasim. Dhe thot pënga bëjri sallallahu sallam, un jam qasim, un jam ndarës. Në thot, a e plashka e luftë shka vjenë, pas uriqë vjenë, un jam ndaj, un jam ndarës. ويعطي الله ندرسا الله هو استا اية ندرسا الله ياب ندرسي الله استا ياب ويمريتي اش الموتي باستن ايهيتن البوخاري يثوت والله المعطي وانا القاسم الله از ظناس ندرسا اونيام دارس اندaj باستو حديثن ابو خairi dhe muslimet allahuma la aman ali ma a'tayt Az zako dikosh e pengon atë që don ti të më dhan, wala mu'til li ma mana't az zako dikosht që jep atë që ti don, mos më dhan. Në të zako muziktohen për iciet të Allahut që jep edhe pengon nuk okay, e jep. Do safiala almani iciet e Allahut elmani mos dhani dhe pengem, as po elmani ka ato dy kuptime, mos dhani dhe pengem. Kuptimi i parë është se kujt don Allahu më dhan i jep, dhe kujt don Allahu mos më dhan si jep. Në daqë shëllësia Allahot që kur dënë dikuit mësë mi adhanë, së japë. Dhe e kuptimi i ditë është, elmen vjen me kuptimin mbrojtja. Në daqë Allah Subhanu wa Ta'la i konë mbrojtja, kur ti banë Allah menë, penges, mbrojtja, dikuit, kë shëllësia Allahot, me mbrojt dikën me rujt me ndihmua, s'ka dikushit që i konë mësime i bo dënë. Pashtu prej shëllësive të Allah Subhanu wa Ta'la, el-adhamah, أشم ادري الله سبحانه وتعلا آنقص اللهries مع ماضي قال في عالة الله سبحانه وتعالى عن سورة البقرة وهو العلي العظيم ذي اللهسم أي لارت ثم اماضي بعد قراد في عالة الله فسبح باسم ربك العظيم وبدو اللقاء الله سبحانه وتعالى نمر العزوك التاني بعد قراد في عالة الله سورة ح harbor انه كان لأيو من det يؤمن بالله العظيم اي اشتصن نقبة سMartina اللهن أماض Në thadë, Allah subhanu wa ta'la qëtë si madhënimë se Allahu është iman. Edhe në hadithënë në nejësëtë radiallahu anë, wa Allah subhanu dhithënë e kiamëtët, pasë rinjallë, jeshe banë, rinjallë për ingambejri sallallahu alaihi wa sallam, dhe të uhët për ingambejri sallallahu alaihi wa sallam, dhe bëjën sejda edhe l-abdhranë Allah subhanu wa ta'la dhe filantë madhranë me diskaqka Allahu emsan ata, pastaj allahut that fa yaqulu wa izzati wa jalali wa azamati allahut betohet pashakrinarin tima lavdrin tima edhe madherin tima la akhrujna minha man qala la ilaha illa allah do ta nzirri nga jahannemi ate i celit that la ilaha iamun sul pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndermjetsu pas lutjeve qe i ban pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndersa dashmi qe pecilësive te allahut esh al adhama madhriya esh se allahut betohet n kit celsin ati apo në hadithin e Ibn Abbasit radhiyallahu anhu në Buhari dhe Muslim la ilaha illa Allahul Azimul Halim t t Allahut, azim, dhe dhe t t nuk ka ta dëruar tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala i cili është Azim i madh dhe i urtë ndonat edhe që këtësi nuk vlihet rastëmonirë saj se sa është Allahu i madh forma diskut tjetër don të thotë vetëm se besohet se Allahu subhanahu wa taala është më i madh dhe më ma i urtë presenciva të Allahut subhanahu wa taala është el-Afu wal-Mu'afi Yeah. Allah subhanahu wa ta'ala, fal. Dha imriti esht al-afuv. Tët Allah subhanahu wa ta'ala, inna allaha kan afuvan ghafura. Vartait, Allahu esh falis afuvan ghafura. Tëdiyat edhe i fali makatet. Wa qawlu pasht of ya la Allahut, afa allahu anka lima adhinta lahum. Allah hu tëtmi nga beyi sallallam, الله تفالتي pse u dha le atyra ata te ajete prap monafikave allah subhanahu taala that allah tfal pse u dha le atyra postu haditi e lutjes te njanaza allahum maghfir lehu warhamhu wa afihi wa afu an ozot fale maqatet ati mshiraja dha fale ate prap ka arfiala af Fjaële Allah subhanë të atë të zariho, gjithë shpikimit kësa i të cilsihe, afa Allah anka li më adhinta lehom, të të të dhvjën kumptimit ma anuluwe, ma fshi. Afa të rriyahu l'athar të të uëtë njuh, afa të rriyahu l'athar, i kan hum, i kan anulu, i kan fshi, frima, gjurët, e uttarit, në shkëritin. Në dhe kja, këtë cilsihe, së cilsihe Allah, këtë kumptim e këtë, dëntat Allah subhanë e Nallat ibn Qayyim, who is the Forgiving, so forgive and wide is the expanse. Were it not for Him, the earth would be empty of inhabitants. If Allah, may He be glorified, is the Forgiving, the Forgiving, He has covered all His creations. Were it not for Him, the earth would be empty of inhabitants. Sikr, mustë kish të kan kë, i kishte të çu to kan njerëz. Dhe kjo është precizesa e të Allahut, do të vazhdimë se Allahu është Afuv, Falës në that nuk ka selsië e krijuar, dhe të gjitha selësitë e Allahut, asnjëra nga selësitë e Allahut nuk është e krijuar. Do të thotë, Allah gjithmonë ka qenë falas edhe para se më kriju krijesat, edhe pasi që ka kriju krijesat, edhe masi të gjithë ndesen krijesat, edhe masi gjenet, Allah, subhan, si të tin jannet, do të gjithë selësitë e Allahut subhanuhu si të gjithë selësit tëra. Për selësitë vetë të Allahut subhanahu wa taala është dituria wala yihithuna bishay' min 'ilmihi illa bima sha' tata Allah subhanahu wa ta'ala nukan muslim njerzit me di diçka nga dituria e i përveç atë që Allah u amson u aje patyre dhe u amson me dit apo fjala Allah subhanahu wa ta'ala wa anna Allah bi kulli shay'in 'alim resa Allah jzdojon eden apo